Um quarto dos poemas é a imitação literária. Outro quarto é ainda imitação, mas já irónica e colérica. Outro quarto é das labaredas da Inquisição à volta. Outro quarto, o quarto, o que falta, é por causa da magnificência do mundo. O quinto quarto, absurdo, É o das quatro patas cortadas E o último É ele que olha da montanha Onde abriu na pedra O seu nome inabalável E voltava ao primeiro Como se fosse orvalho Como se fosse tão frio Que cortasse até ao osso O imo do próprio nome Assim metido na pedra Tanto que ninguém sabia de quem era porque ficou todo dentro e não se via de fora. Nem o suor, nem o sangue, nem o sopro.